Атоми і молекули Атоми є основними будівельними блоками всього, що нас оточує. Від рослин і тварин до зір та планет. Молекула – це два чи більше атомів, з'єднаних разом. Уся речовина у Всесвіті складається з атомів. Атом – найдрібніша частинка хімічного елемента, яка зберігає його властивості. Розмір атома становить менше 10 мільярдних метрів в діаметрі. Крапка в кінці цього речення містить мільярди атомів. Порожній простір. Майже вся маса атома зосереджена в його ядрі, яке порівняно з величиною самого атома дуже мале. Якщо атом збільшити до розміру футбольного поля, його ядро буде не більше за зернятко перцю. Ядро. Ядро – найщільніша частина атома, і, як правило, містить рівні кількості дрібніших частинок, які називаються протонами і нейтронами. Електрони – це ще дрібніші частинки, які рухаються по орбітах навколо ядра в різних напрямах зі швидкістю світла. Хімічні сполуки. Речовини, які складаються з молекул, утворених атомами одного типу, Називаються хімічними елементами. Коли молекули утворюються шляхом з'єднання атомів різного типу, речовини, які з них складаються, називаються хімічними сполуками. Молекула води – сполука, що складається з одного атома кисню та двох атомів водню. Тверді, рідкі, газоподібні. Вода – рідина, що тече. Це означає – що її молекули можуть переміщуватися в напрямі сили, що діє зовні. Молекули в твердих речовинах, наприклад, у дереві, щільно з'єднані між собою і можуть здійснювати лише невеличкі коливальні рухи. Молекули газу вільно рухаються у просторі, заповнюючи весь об'єм. Цифри і факти Слово «атом» походить від грецького слова «атомос» – неподільний. Крихітна частка пилу, ледь видима неозброєним оком, складається з квадрильйона 10 в 15 ступені атомів. Найлегший з атомів – атом водню. Найважчий з існуючих у природі – атом урану. Його маса в 238 разів, Перевищує масу атома водню Ілюстрації Кристали мають правильну форму Оскільки їхні атоми формують Упорядковану періодичну структуру Графітний стержень олівця м'який Оскільки його атоми легко ковзають Відносно один одного Алмази дуже тверді Оскільки їх атоми щільно упаковані в кристалічну гратку. ДНК – молекула, яка є основою життя. Складається з двох ланцюгів, що утворюють спіраль навколо загальної осі. Полімер – це сполука, молекули якої складаються з великої кількості повторюваних ланцюгів. Гума і пластмаса – це полімери. Атом зсередини – Ядро кожного атома складається із частинок, які називаються протонами і нейтронами. Атом водню є винятком, оскільки не містить нейтронів. Інші частинки, які називаються електронами, рухаються навколо ядра, здійснюючи мільярди обертів за мільйонну частку секунди.